מספרים סודרים. ראשון. ראשונה. שני. שנייה. שלישי. שלישית. רביעי. רביעית. חמישי. חמישית. שישי. שישית. שביעי. שביעית. שמיני. שמינית. תשיעי. תשיעית. עשירי. עשירית. האחד עשר. האחת עשרה. השנים עשר. השתים עשרה. הפגנות. השנה השתתפתי כבר בשבע הפגנות. בהפגנה הראשונה, התנגדו למפלגות הימין. בהפגנה השנייה, התנגדו למפלגות השמאל. בהפגנה השלישית, התנגדו לכל המלונות הגדולים בארץ. בהפגנה הרביעית, המורים רצו יותר כסף. בהפגנה החמישית, אני כבר לא זוכר למה התנגדו. בהפגנה השישית, רצו ממשלה חדשה. בהפגנה השביעית, התנגדו לאלימות. בשבוע הבא אני הולך להפגנה השמינית. נגד מה הפעם? אני לא יודע.